Отже, Ватсоне, мовив Холмс, потираючи руки, ми маємо півгодини, використаймо їх якнайкраще. Як я вже сказав вам, ця справа цілком для мене зрозуміла, проте все таки ми можемо й помилитися, довірившись надто вже очевидним фактам якою простою пригода не здавалася, вона завжди може обернутись на складнішу. Простою. вигукнув я. Авжеж. Відповів він, наче професор-медик, що звертається до учнів. Сядьте, будь ласка, отам у кутку, щоб ваші сліди не зашкодили розслідуванню. А тепер до роботи. Насамперед, як ці молодчики проникли сюди і як вибралися звідси? Двері з учорашнього вечора не відчинялися. А як щодо вікна? Холмс підніс до вікна лампу, бурмочучи вголос свої міркування але звертався радше до самого себе, ніж до мене. Вікно зсередини взято на засувку. Рами дуже міцні. Немає жодного гачка. Спробуймо відчинити його. Поблизу немає ніяких ринв. Дах надто далеко. І все-таки людина пролізла сюди крізь вікно. Минулої ночі трохи дощило. Отут на підвіконні слід черевика. І ще якийсь дивний круглий слід. Ось він знову на підлозі. А ось на столі. Погляньте, новацоне, картина справді дуже чітка. Я позирнув на круглі виразні плями бруду на підлозі. Це слід не від червика, мовив я. Через те він і є таким важливим для нас. Це відбиток дерев'яної ноги. Бачите, отут на підвіконні слід важкого черевика з широкою металевою підковою, а поряд знову слід дерев'янки. Людина на дерев'яній нозі? А але вона була тут не сама, а з дуже спритним помічником. Чи могли б ви залізти сюди по оцій стіні, докторе? Я визирнув у відчинене вікно. Місяць і досі яскраво освітлював цей кут будинку. До землі було футів із шістдесят, і я ніде не міг побачити ані щербини, ані виїмки, куди можна було поставити ногу. «Це неможливо», – відповів я. «Без помічника. Справді. Але уявіть собі, що на горі є ваш приятель, який кинув вам оцей міцний мутозок, що лежить отам от у кутку, прив'язавши один його кінець до великого гака в стіні». Отож, якщо ви спритна людина, то навіть із дерев'янкою залізете сюди. Потім, звичайно, ви так само спустилися б униз. Ваш помічник витягнув би мотузок нагору, відв'язав би його від гака, зачинив би вікно на засувку, а сам подався б геть тим самим шляхом, що й потрапив сюди. А ось дещо дрібніша річ, вівдалі Холмс, показуючи на мотузок. Хоча наш друг на дерев'янці виявився добрим лазуном, але за фахом він не моряк. Руки його не звикли до канатів. Моя лупа виявила в кількох місцях сліди крові, надто на кінці мотузка. Отже, він злізав додолу так швидко, що пообдирав собі на руках шкіру. "Це все дуже добре", сказав я, "але справа нітрохи не стає зрозумілішою. Що то за таємничий приятель?" І як він потрапив до кімнати? «Так, приятель», – задумливо мовив Холмс. «І цей приятель – вельми прикметна особа. Завдяки йому ця справа стає збіса цікавою. Гадаю, що цей приятель додасть нову сторінку до історії злочинів у нашій країні. Подібні випадки траплялись і раніше, тільки в Індії. Та ще, коли я добре пам'ятаю, в Сенегамбії». «Але як він усе-таки проліз сюди?» – повторив я. «Двері зачинено, вікно надто високо. Може, крізь Демар?» «Отвір у Демарі замалий», – відповів він. «Я вже перевірив цей варіант». «Тоді як?» – не вгавав я. «Ви просто не хочете скористатися моїм методом», – сказав Холмс, хитнувши головою. «Скільки разів я твердив вам?» Відкиньте все неможливе, і те, що залишиться, буде правдою, хай навіть якою неймовірною Ми знаємо, що він не міг потрапити сюди ні крізь двері, ні крізь вікно, ні крізь демар Знаємо ми і те, що він не міг сховатися в кімнаті, бо тут нема де ховатися То як він сюди потрапив? Крізь отвір у даху, вигукнув я А вже ж! Він міг потрапити сюди лише так Якщо ви зробите ласку і посвітите мені, то ми перенесемо наші пошуки на горище, до схованки, де було знайдено скарби. Він піднявся драбиною до стелі, вхопився обома руками за сволок і проліз отвір. Потім, висунувши обличчя, він певно ліг там до лілиць, простяг руку, взяв у мене лампу і тримав її, поки я заліз за ним. Горище, на якому ми опинилися, було десять футів завдовжки і шість завширшки. Підлогою йому служили сволоки і тонка дерев'яна дранка з тиньком. Отож, ступати по цій підлозі слід було обережно. Дах був двоспадний і закінчувався невеличким шпилем. Тут не було жодних меблів, а підлогу вкривав товстий багатолітній шар пилу. Ось, як бачите мовив Шерлок Холмс, поклавши руку на спадисту стіну. «Ось віконце, що веде на дах. Відчиніть його, і ви опинитеся просто на даху. А дах, на щастя, досить пологий». Отаким От чином незнайомець і потрапив до кімнати. «Погляньмо, чи не залишив він іще якихось слідів по собі?» Він опустив лампу до підлоги, і я вдруге за ту ніч побачив на його обличчі здивований пильний вираз. Придивившись до нього, я відчув, як шкіра моя береться морозом. Підлога була вкрита безліччю слідів босих ніг. Виразних, ясних, але всі вони були чи не вдвічі менші, ніж звичайні. Холмсе, прошепотів я, – «то це жахливе вбивство, скоїла дитина?» Мій друг уже опанував себе. Правду кажучи, мене це теж спантеличило, сказав він. Але все це дуже просто. Мене підвела пам'ять, я з самого початку мав здогадатися, що то за сліди. Ми тут більше нічого не довідаємось, ходімо вниз. То що ж це, по вашому, за сліди? нетерпляче спитав я, коли ми сходили вниз до кімнати. Любий мій Ватсоне, проаналізуйте факти, трохи роздратовано мовив Холмс. Ви знаєте мої методи. Застосовуйте їх, і вам цікаво буде порівняти наслідки Але я тут нічого не можу зрозуміти, відповів я Скоро все зрозумієте Кинув він неуважно Гадаю, що тут більше немає нічого цікавого Але все-таки подивімося ще раз Він швидко дістав з кишені лупу і рулетку І притуливши свій довгий тонкий ніс до самісінької підлоги Почав вимірювати порівнювати і оглядати кожен дюйм. Блискучі, глибокі його очі нагадували мені очі хижого птаха. Рухи його були швидкі, тихі, обережні, мов у собаки, що нанюхав слід. Я мимоволі подумав, яким страшним злочинцем він міг би стати, якби спрямовував своє завзяття і талант не на захист закону, а проти нього. Оглядаючи горище, він увесь час щось бурмотів і нарешті гучно, радісно скрикнув. «Оце вже пощастило! Це заощадить нам багато сил! Той незнайомець мав нещастя вступити в креозот! Погляньте-но, з правого боку цієї смердючої калюшки є маленький слід. Сул'ює з креозотом, як бачите, тріснула і рідина витекла». «Ну й що?» – спитав я. «А те, що тепер ми неодмінно його спіймаємо», – відповів Холмс. «Я знаю собаку, що побіжить за цим слідом хоч на край світу. Якщо звичайний пес бігтиме за ним аж до самісіньких меж графства, то куди, по-вашому, забіжить спеціально натренований пес?» «Проста задача на потрійне правило, і відповідь дорівнює «Ова!» А ось і повноважні представники закону». Знизу долинула важка хода і грубі голоси, потім рюкнули двері. «Поки вони йдуть сюди», – мовив Холмс, – «торкніться руки і ноги цього бідолахи. Що ви відчуваєте?» «М'язи тверді, мов дерево», – відповів я. «Отож, їх звело страшною судомою, і це не просто судома». Чи не наводить вас на якусь думку ця гіпократівська або сардонічна, як писали давніше Усмішка, і ці затерев'яні лім'язи? Смерть спричинав якийсь сильний рослинний алкалоїд, відповів я. Щось на зразок стрихніну, який викликає правець. Це перше, що спало мені на думку, коли я побачив те скривавлене обличчя. Ступивши до кімнати, я одразу взявся шукати, чим було введено отруту, і знайшов, як бачите, шпичак, що ледве вколов шкіру. Ви, певно, помітили, що шпичак поранив ту частину голови, яка обернена до отвору в стелі, якщо сидіти, випроставшись у цьому кріслі. А тепер огляньмо сам шпичак. Я обережно взяв шпичак і підніс до ліхтаря. Він був довгий. Гострий і чорний. Біля самого вістря блищала якась засохла густа рідина. Тупий кінець був довгастий і мав сліди ножа. «Це від тутешньої рослини?» – спитав Холмс. «Ні, аж ніяк. Отож, спираючись на всі ці відомості, ви маєте дійти належного висновку. А ось і представники регулярної поліції». Допоміжний загін повинен поступитися їм місцем. Поки він говорив, кроки в коридорі лунали дедалі гучніше. І нарешті до кімнати важко ступив гладкий, здоровий чолов'яга в сірому убранні. З його червоного, одутлого лиця на нас із-під припухлих, товстих повік хитро зирила пара маленьких блискучих очиць. За ним увійшли інспектор в уніформі і Тадеус Шолто який ще й досі не заспокоївся. «Оце так пригода!» хрипко вигукнув товстий чоловік. «Добряча пригода! А це хто такий? "Аж натовпилося, мов кролів у клітці!» «Ви, мабуть, пам'ятаєте мене, містере Етелні Джонсе?» спокійно промовив Холмс. «Звичайно ж пам'ятаю!» прохрипів той. «Ви містер Шерлок Холмс, теоретик! Пам'ятаю!» Я ніколи не забуду, як ви повчали нас у пригоді з бішопгейтськими діамантами. Правду кажучи, тоді ви навели нас на потрібний слід. Але тепер уже вам час визнати, що то був просто щасливий випадок. І до того ж, кілька простісіньких міркувань. Ну, годі вже годі. Ніколи не соромтеся визнати правду. Але що тут скоїлося? От що! Всі факти перед очима, тож ніяких теорій не треба. Я, на щастя, був саме в Норвуді, через цю пригоду. Я вже був на станції, коли мене повідомили про цю смерть. А як ви думаєте, чому помер цей чоловік? Теорії тут справді ні до чого, сухо мовив Холмс. Так, так, ми ж не заперечуємо, що ви часом влучаєте в ціль. Боже мій! Двері, як я зрозумів, замкнено. Зникли скарби на півмільйона фунтів. А як щодо вікна? Його теж зачинено. Але на підвіконні є сліди. Гаразд, гаразд. Та якщо вікно зачинено, то сліди тут ні до чого. Це підказує здоровий глуст. Людина може померти від удару. Але ж тут зникли скарби. Ага, мене з'явилася цікава думка. «Мені іноді теж може сяйнути думка. Відійдіть, будь ласка, в бік, сержанте. І ви теж, містере Шолто. А ваш друг може стояти, де стояв. Що ви про це думаєте, Холмсе? Цей Шолто, як він сам зізнався, учора ввечері був у свого брата. З братом стався удар, після чого Шолто пішов і забрав скарби. Що ви на це скажете?» А потім мертвий господар завбачливо підвівся і замкнув двері зсередини. Ото ж, воно. звернімося до здорового глузду. Тадеус Шолто прийшов до брата. Між ними сталася сварка. Про це ми знаємо. Брат помер, скарби зникли. Про це ми теж знаємо. Після того, як Тадеус пішов, брата ніхто не бачив. Ліжко його стоїть незаймане. Тадеус, як бачите, страшенно схвильований. Отже, я плету сіть навколо Тадеуса, і ця сіть щільно його оплутує. Але ж ви не знаєте всіх подробиць, зауважив Холмс. Погляньте на оцей шпичак. Я маю всі підстави вважати, що він отруєний. Його було встромлено в голову небіжчика. Там залишився слід. На столі лежала ця записка. Прочитайте її. А поряд оця дивна зброя з кам'яним наконечником Як усе це, пояснює ваша версія? Дуже просто Пихато відповів товстун детектив У домі повно індійських цікавинок Тадеус приніс цю річ сюди А якщо шпичак був отруєний То Тадеусові легко було застосувати його як знаряддя вбивства А записка? Звичайнісінька витівка про людське око Незрозуміло тільки, як він звідси вийшов. Ага, звичайно, он отвір у стелі. З несподіваною для своєї гладкої статури спритністю він поліз нагору і прослизнув отвір. Тієї самої миті ми почули його переможний голос. Він кричав, що там є віконце. Він, мабуть, відшукав там ще щось, промовив, знизавши плечима Холмс. Йому часом спадає, на думку, щось розумне. Як сказав Ларош Фуко, нема нестерпніших дурнів за тих, що мають трохи розуму. «Ось, погляньте», – мовив Етельні Джонс, злізаючи драбиною. «Факти врешті-решт кращі за будь-які теорії. Моя думка підтвердилась. Там є віконце, що веде на дах. І його навіть відчинено». Це я його відчинив. «Справді? То ви теж його бачили?» Почувши таке, Джонс трохи збентежився. Добре, хто б його не помітив, усе одно зрозуміло, як цей джентльмен вибрався звідси? Інспекторе? Слухаю, сер, долинуло з коридору. Запросіть сюди містера Шолто. Містере Шолто, я мушу попередити вас, що кожне ваше слово може бути використано проти вас. Ви заарештовані ім'ям королеви як особа, причетна до смерті вашого брата. Бачите, хіба ж я не казав вам. Вигукнув бідолашний чоловічок, простягаючи до нас руки і благально дивлячись на наші обличчя. «Не хвилюйтеся, містере Шолто», – мовив Холмс. «Мені здається, що я зможу зняти з вас це звинувачення». «Не обіцяйте надто багато, містере теоретику, не обіцяйте», – відрізав детектив. «Ця справа може виявитися важчою, ніж ви гадаєте». «Я не тільки виправдаю його, містере Джонсе, я ще й зроблю вам подарунок. Назву ім'я і прикмети одного з двох людей, які були в цій кімнаті минулої ночі. Його звуть, як я маю підстави припускати, Джонатан Смол. Він малописьменний, невисокий, бадьорий, не має правої ноги і ходить на стоптані усередину дерев'янці». Його ліва нога взута у важкий ступим тупим передком черевик на залізній підкові. Це колишній каторжанин, середнього віку, дуже засмаглий. Ці кілька прикмет можуть вам стати у пригоді. До того ж він обдер долоні обмотозок і залишив на ньому кров. А другий? Я ще й другий? Насмішковато промовив Етелні Джонс. Але я помітив, що впевнений Холмсів голос справив на нього враження. «Так, і це досить дивовижна особа», – сказав Шерлок Холмс, обертаючись на п'ятах. «Я сподіваюся, що невдовзі зможу відрекомендувати вам цю парочку. Одну хвилину, Ватсоне. Він провів мене до сходів». «Ця несподівана пригода», – мовив Холмс, – «змусила нас забути про первісну мету нашої подорожі». «Я теж про це подумав», – відповів я. Не можна, щоб міс Морстен залишалася в цьому страшному домі надалі Так, ви повинні відвести її додому Вона мешкає в місіс Сесіль Форестер у Ловер Кембервелі Це не дуже далеко звідси Якщо ви повернетесь, я зачекаю на вас тут Але ви, певно, втомилися Ані трохи Я, здається, не засну, поки не дізнаюсь все про цю химерну історію «Я не раз потрапляв у скрутне становище, але заприсягаюся, що всі ці дивовижі зовсім мене спантеличили. Якщо вже я опинився серед химер, то зостануся з вами до кінця». «Ви добре прислужилися мені», – мовив Холмс. «Ми самі поведемо цю справу, і нехай цей Джонс тішить себе своїми вигадками. Одвідши міс Морстен додому, заїдьте ще, будь ласка, на Пінчен Лейн, будинок три. Це в Ламбаті» біля самісінького берега. Там, у третьому будинку праворуч, мешкає чучельник на ім'я Шерман. У його вікні ви побачите ласицю, що тримає кроляня. Розбудіть Шермана, перекажіть йому моє вітання і скажіть, що мені негайно потрібен тобі. Візьміть тобі і привезіть у Кебі сюди. Це, напевно, собака? Егеш, кумедний такий псюра з дивовижним нюхом. Я краще вже скористаюся допомогою тобі, ніж усіх детективів Лондона». «Я привезу його вам», – сказав я. «Зараз перша година. Я повернуся коло третьої, коли знайду свіжого коня». «А я тим часом», – мовив Холмс, – «спробую щось довідатися у місіс Бернстон і в служника індуса, який спить у коморі на горищі», – як сказав мені містер Тадеус. А потім простодіюю неперевершені методи містера Джонса і прослухаю його не надто ввічливі кепкування. «Ми звикли, що люди кепкують із того, чого неспроможні пізнати», – так сказав Гетте, як завжди, глибоко і стисло. Розділ сьомий. Пригода з бочкою. Поліція приїхала в двох кебах. В одному з них я одвіз міс Морстен додому. Лагідна, мов ангел дівчина, увесь цей жахливий вечір трималася стійко. Доки поряд була людина, що потребувала допомоги Коли я зійшов униз, вона лахідно й спокійно розмовляла з переляканою економкою Коли ж ми опинилися в кебі, вона спершу трохи не знепритомніла А потім вибухнула невтішним риданням Так тяжко її вразили ці нічні пригоди Потім сказала мені, що під час цієї подорожі я здавався їй чужим та холодним Міз Морстен і гадки не мала, яка боротьба тривала тоді в моєму серці, і яких зусиль мені коштувало стримати себе. Я був так само повен ніжності і любові до неї, як і тоді, в парку, коли тримав її за руку. Я відчував, що за багато років безжурного життя не пізнав би краще її милої, мужньої натури, ніж за один цей вечір химерних пригод. Проте дві думки змушували мене мовчати. Вона була слаба й безпорадна. Нерви її зовсім розхиталися. Говорити їй зараз про кохання означало б скористатись цим випадковим моментом. А ще гіршим здавалося мені те, що вона була багатою. Якщо Холмсові розшуки будуть успішними, вона стане спадкоємицею знайдених скарбів. Чи буде це чесно, шляхетно, коли відставний хірург на половині платні користається хвилинною симпатією, що її подарував випадок? Чи не побачить вона в мені звичайнісінького шукача заможної нареченої? Я не міг собі дозволити, щоб це спало їй на думку. Ці скарби-агри постали між нами нездоланною перепоною». Було вже близько другої години, коли ми дісталися будинку місіс Сесіль Форестер. Слуги вже давно полягали спати. Але сама місіс Форестер так зацікавилася дивним листом, який одержала міс Морстен, що сиділа і чекала на її повернення. Вона сама відчинила нам двері то була струнка жінка середнього віку, і я з радістю побачив, як ніжно обійняла вона міс Морстен, і як по материнському привітала її. Зрозуміло було, що міс Морстен для неї не лише служниця, а й подруга. Вона відрекомендувала мене, і місіс Форестер запросила мене увійти, щоб я переповів їй наші пригоди. Проте я пояснив їй усю серйозність Холмсового доручення і пообіцяв невдовзі заїхати до них і розповісти, як посувається справа. Коли Кеп рушив, я озирнувся, Ще й досі бачу перед собою цю картину. Дві струнки жіночі постаті на ганку, напіврозчинені двері, світло з передпокою, що пробивалося крізь матове скло, барометр на стіні і начищені дротини на сходах. Навіть цей єдиний погляд на спокійний, затишний англійський будинок змусив мене забути ті похмурі страшні пригоди, що зовсім поглинули нас. Що далі я думав, то похмурішими і страшнішими здавались вони мені, поки кеп гремотів мовчазними, освітленими ліхтарями вулицями, я пригадав увесь цей химерний ланцюг подій. Першу загадку було розв'язано. Смерть капітана Морстена, посилки з перлинами, оголошення в газеті, лист – на всі ці речі ми пролили світло. Але натомість нам відкрилася ще одна, набагато глибша і трагічніша таємниця – індійські скарби, дивне креслення, знайдене серед Морстенових речей, дивовижна смерть майора Шолто. Знайдення скарбів і негайне вбивство того, хто їх знайшов, загадкові обставини вбивства, сліди, незвичайна зброя, надряпані на папірці слова, ті самі, що й накреслені містера Морстена, усе це був справжній лабіринт, у якому людина, що не мала здібностей мого друга, неодмінно заблукала б, утративши надію відшукати хоч якийсь ключ. Вулиця Пінченлейн виявилася рядом старих двоповерхових цегляних будинків у долішній частині Ламбету. Я довго й марно стукав у двері будинку номер три. Нарешті за віконницею блиснула свічечка, і з горішнього вікна визирнуло чиєсь обличчя. Гей, п'яний волоцього. долинуло звідти. Якщо ти й далі гатитимеш у двері, я відімкну їх і випущу сорок трьох собак. Мені потрібен лише один. «Я й по нього приїхав!» – відповів я. «Геть!» – горлав той самий голос. «У мене тут є гадюка в торбі. Якщо ти не заберешся, я кину її тобі на голову!» «Але ж мені потрібен собака!» – вигукнув я. «Годі вже, балачок!» – скрикнув містер Шерман. «Рахую до трьох. Коли скажу три, кину в тебе гадюку!» «Містер Шерлок Холмс!» – почав я. І ці слова справили на нього магічне враження. Вікно негайно зачинилося, і двері за хвилину відімкнулися. Містер Шерман виявився довготалесим, худорлявим старим джентльменом у синіх окулярах, із сутулими плечима і жилавою шиєю. Друга містера Шерлока Холмса, я завжди радий бачити, — мовив він. Заходьте, сер. Не підходьте до борсука, він кусається. Який сором, ти хочеш укусити цього джентльмена? Він звернувся до горностая, що просунув свою звірячу голівку між дротами клітки. Не бійтеся цієї змії, сер. Це просто мідянка. Вона не отруйна. Я випускаю її повзати по кімнаті. Вона чудово нищить жуків. Не гнівайтесь на мене за те, що я спочатку був трохи нечемний. Ці дітлахи зовсім на мене напосілися, полюбляють стовбичити під моїми вікнами. Чого ж від мене хоче містер Шерлок Холмс, сер? Йому потрібен ваш собака. Он як, йому потрібен Тобі Так, саме Тобі Тобі живе в сьомі клітці ліворуч Він поволі, зі свічкою в руці Пішов уздовж цього дивного звірячого містечка В непевному, неясному світлі Я помічав у кожному закутку блискучі, мерехтливі очі, що стежили за нами Над нашими головами на бантинах Сиділи поважні птахи Вони ліниво переступали з ноги на ногу коли наші голоси тривожили їхню дрімоту. Тобі виявився незграбним, кудлатим пасіком з довгими вухами, покручем спаніеля з біклем. Він був білий з бурими плямами і ходив смішним перевальцем. Трохи повагавшись, він узяв з моїх рук грудку цукру, яку дав мені старий натураліст, прийняв мене і без усіляких труднощів побіг за мною до кеба. Годинник на єпископському палаці саме вибив третю, коли я вдруге опинився біля понди Шері Лодж. Колишнього боксера Макмердо, як я довідався, заарештували як спільника-злочинця і разом з містером Шолто відправили до дільниці. Вузькі двері вартували двоє полісменів, але мене з собакою вони пропустили одразу, тільки-но я назвав ім'я свого друга детектива. Холмс стояв на порозі, засукавши руки в кишені і смокчучи свою люльку. «О, ви привезли його!» – мовив він. «Чудовий пес!» «Етенлі Джонс уже пішов. Поки ви їздили, ми були свідками його невгамовного завзяття. Він заарештував не тільки нашого друга Тадеуса, а й охоронця, економку та індуса-служника. Тож тепер ми тут самі, крім сержанта в кабінеті на горі. Залишіть собаку тут!» і ходімте нагору». Ми прив'язали Тобі до столу перед покою і знову піднялися сходами. У кімнаті все було так само, як і раніше. Лише тіло Бартолом'ю було накрите простирадлом. У кутку дрімав натомлений поліційний сержант. «Дайте на мені ваш ліхтар, сержанте», – попросив мій друг. «А тепер зав'яжіть іззаду цей мотузок, щоб ліхтар висів у мене на грудях. Дякую». Черевики і шкарпетки я скину. Візьміть їх з собою вниз, Ватсоне. Я трохи попрацюю лазуном. Умочіть на мій носовичок у креозот. Отак. От а тепер підніміться на хвилину зі мною на горище. Ми знову пролізли в отвір. Холмс підніс ліхтар до слідів у поросі. Я хочу, щоб ви краще придивилися до цих слідів, мовив він. Чи помітили ви в них щось незвичайне? Це сліди дитини. Відповів я, або маленької жінки Судячи з їхнього розміру, так І все? Більше начебто нічого Сліди як сліди Аж ніяк Погляньте насюди Тут у поросі є відбиток правої ноги А тепер я ступаю поряд Своєю босою ногою Де різниця? Ваші пальці притиснуті один до одного А на іншому сліді Вони всі стирчать нарізно Отто ж, це слід запам'ятати. А тепер підійдіть, но, ну, будь ласка, до віконця і понюхайте під віконня. Я зі своїм носовичком зостануся тут. Я так і зробив. І раптом відчув сильні пахощі дьоктю. Ось куди він ступав, коли тікав. Якщо ви нанюхали його слід, то тобі, гадаю, нанюхає і поготів. А тепер йдіть униз, отв'яжіть собаку і навздогін за незнайомцем. Коли я вийшов на двір, Шерлок Холмс був уже на даху, і я бачив, як він поволі лізе по ньому з ліхтарем, мов велетенський світляк. Ось він зник за демарями, несподівано з'явився знову і ще раз зник. Почав, мабуть, спускатися з іншого боку даху. Я обійшов будинок і побачив, що він уже сидить на карнизі біля ринви. «То ви, Ватсоне?» – крикнув він. «Так!» Ось де він ліз нагору. Що-то чорне внизу. Бочка з водою. Накривка на ній є? Так. А драбини там нема? Нема. Хай йому біс. Тут і карк легко зламати. Але там, де проліз він, пролізу і я. Ця ринва, здається, досить міцна. Я вже лізу. Почулося шаркотіння босих ніг, і світло ліхтаря поволі поповзло вниз стіною. Потім Холмс легенько скочив на накривку бочки, а звідти на землю. «Знайти його слід було просто», – сказав він, узуваючи черевики. «Там, де він ступав, черепиця зовсім розхиталася, і він поспіхом згубив оце. Мій діагноз підтверджується, як кажуть наші колеги-лікарі. Він простяг мені щось схоже на невеличкий гаманець, сплетений з кольорової соломки і прикрашений дешевим бісером». Зовні він трохи скидався на цигарницю. Всередині було співдюжене темних дерев'яних шпичаків, гострих з одного боку і заокруглених з іншого. Таких самих, як той, що поранив Бартолом Шолто. «Диявольські шпичаки», – промовив Холмс. «Обережно, не пораньтеся. Я радий, що знайшов їх, бо навряд чи він має з собою ще. Тепер можна не боятися, що такий шпичак проткне мені або вам шкіру». «Я краще в жаладень дістати кулю з гвинтівки». «Чи готові ви до шестимильних перегонів, Ватсоне?» «Звичайно», – відповів я. «Нога ваша подужає?» «О, так». «Ходи сюди, тобі, ходи, песику. Нюхай тобі, нюхай». Він підсунув носовичок з криозотом собаці підніс. Тварина, розставивши кудлаті ніжки і куметно задерши вгору одне вухо, понюхала його, мов дегустатор, що смакує букет старого вина. Тоді Холмс кинув хустинку убік, прив'язав грубий мотозок псові до нашийника і підвів його до бочки з водою. Пес одразу тонко, схвильовано загавкав, ткнувся носом у землю і, задерши хвіст, помчав так швидко, що аж напружив повідок і ми щодуху кинулися за ним. На сході повільно розводнялося, і ми вже могли дещо роздивитися в холодних вранішніх сутінках. Великий, схожий на коробку будинок, з чорними порожніми вікнами і високими голими стінами, височив позаду нас, сумний і мовчазний. Дорога наша пролягала крізь парк, між ямами і канавами, що перетинали його з усіх боків. Усе це місце з купами сміття й землі, з непідстриженими кущами, здавалося таким похмурим, покинутим, що дуже пасувало до трагедії, що сталася тут недавно. Добігши до огорожі, Тобі помчав уздовж стіни, жалісно скавулячи, аж доки не зупинився в кутку, затіненому молодим буком. Там, де сходилися стіни, кілька цеглин сунулось і утворило щось на зразок сходів. Біля нижнього краю вони були зовсім стерті, це свідчило, що ними часто користувалися. Холмс поліз по них, узяв з моїх рук собаку і спустив його з того боку на землю. Тут є слід чоловіка на дерев'яній нозі, сказав мій друг, коли я піднявся до нього. Ось гляньте легенькі криваві плями на білій стіні. Яке щастя, що з вечора не було дощу. Запах залишився на дорозі, незважаючи на те, що вони пройшли тут 28 годин тому. Правду кажучи, в мене з'явилися сумніви, коли я подумав про той великий рух, який буває на лондонському шосе. Проте сумнівиці швидко розвіялися. Тобі, ані хвилини не вагаючись, смішним перевальцем помчав уперед. Різкий дух креозоту переміг на дорозі всі інші пахощі. «Тільки не думайте», – мовив Холмс, – «що злочинці скоро опиняться в наших руках, лише завдяки тому, що один з них випадково обмочив ногу в креозот. Я знаю про них уже стільки, що бачу кілька способів вислідити їх. Це, звичайно ж, найлегший, і не скористатися ним було б безглуздо, коли вже доля так усміхнулася нам». Проте саме через цей випадок наша пригода перестала бути її маленькою загадкою, що здавалася нею спочатку. От тоді б вона справді принесла мені славу. «Якої ще слави вам треба?» – відповів я. «Можу вас запевнити, Холмсе, що я просто зачудований вашою роботою, а нинішній ваш успіх перевершив навіть справу Джеферсона Гоупа. Нинішня пригода здається мені глибшою, загадковішою». Поясніть, наприклад, як ви так достеменно змогли описати чоловіка на дерев'янці «Любий, мій друже, це зовсім просто І я кажу, це не заради ефекту Все тут видно неозброєним оком Два офіцери з тюремної охорони дізналися про важливу таємницю Захований скарб Англієць на ім'я Джонатан Смол намалював і передав їм карту місця, де лежить той скарб Як ви пригадуєте Саме це ім'я ми бачили на карті з записника капітана Морстена. Від імені своїх товаришів він підписав його, знак чотирьох. Скориставшись цією картою офіцери, а може один з них, дістали скарби і забрали їх до Англії, порушивши, як можна здогадатися, певну угоду, за якою ці скарби потрапили до їхніх рук. Чому ж тоді Джонатан Смол сам не забрав скарбів? Це теж зрозуміло. Карту датовано днем, коли Морстен постійно спілкувався з в'язнями. Виходить, що Джонатан Смол сам не міг забрати скарбів, бо сидів разом з товаришами в тюрмі. Але ж це просто здогад, зауважив я. Це більше, ніж здогад. Це єдине припущення, що пояснює всі факти. Перевіримо, як це відбувалося. Майор Шолто кілька років живе спокійно, радіючи скарбам. Потім він одержує з Індії лист, що лякає його трохи не до смерті. Що було в тому листі? Те, що людина, з якою повелися несправедливо звільнена. Або втекла. Це ймовірніше, бо майор, напевно, знав термін їхнього ув'язнення. Звільнення не повинно було здивувати його. Що він робить далі? Охороняє себе від чоловіка на дерев'янці. Білого чоловіка, візьміть до уваги, що він одного разу помилково вистрелив з пістолета в крамаря. Далі, на карті лише одне англійське ім'я, решта індуські або магометанські. Інших білих людей немає. Отже, ми можемо напевно сказати, що чоловік на дерев'янці – це Джонатан Смол. Чи помічаєте ви якісь вади у моїх міркуваннях? Ні, все ясно і вірогідно. Добре, тоді уявімо себе на місці Джонатана Смола. Погляньмо на цю справу з його погляду. Він приїздить до Англії з двома намірами. Повернути собі належне і помститись людині, що порушила угоду. Дізнається, де мешкає Шолто. І, напевно, зав'язує знайомство з кимось із слуг. Там є ключник на ім'я Лалрао, якого ми ще не бачили. Місіс Беренстон не дуже добре відгукувалася про нього. Проте Смолові не вдається знайти схованки із скарбами, бо ніхто, окрім самого майора та його вірного слуги, тоді вже не біщика, не відав, де вона. Несподівано, Смол дізнається, що майор помирає. Злякавшися, що таємниця скарбів умре разом з ним, він прослизає повз охоронця, пробирається під вікно хворого, і лише присутність двох майорових синів заважає йому проникнути всередину. Шаленіючи з люті, він тієї самої ночі проникає до спальні покійного, обшукує його папери, сподіваючись знайти там хоч якийсь натяк на схованку із скарбами. І врешті залишає як доказ своїх відвідин уже знайомий нам папірець із написом. Він безперечно заздалегідь вирішив, убивши майора, залишити біля його тіла цей папірець, на знак того, що це не просте вбивство – а помста, принаймні з погляду їхньої четвірки. Подібна пристрасть до ефектів часто трапляється в історії злочинів, і вона найчастіше стає цінним ключем до встановлення особи-злочинця. Поки що, все зрозуміло? Так, геть чисто все. Що ж залишається чинити Джонатанові смолу? Хіба що далі таємно стежити за будинком? Можливо, він мешкав не в Англії і наїжджав сюди лише в ряди годин. Потім схованку знайшли на горищі, і його негайно про це повідомили. Тут ми знову натрапляємо на слід якогось спільника серед слуг. Джонатан зі своєю дерев'яною ногою не в змозі дістатися до горішньої кімнати Бартолом'ю Шолто. Тоді він знаходить собі химерного помічника, який легко пробирається туди, але ступає босою ногою в креозот після чого до справи береться Тобі, і відставний хірург із простреленим сухожилком вирушає в шестимильну мандрівку. То це помічник, а не Джонатан, скоїв убивство. Саме так. І Джонатан був з того невдоволений, якщо судити зі слідів у кімнаті. Він не мав ненависті до Бартолом'ю Шолто і хотів лише скрутити йому руки і заткнути рота. Йому аж ніяк не хотілося на шибеницю. Але скоєного вже не виправити. У його товариша прокинулися дикунські звички, і отрута зробила своє. Тоді Джонатан Смол залишив свою записку, спустив крізь вікно на землю скриньку зі скарбами і виліз сам. Ось як я бачу ці події. Щодо його прикмет, то він, звичайно, має бути середнього віку, дуже засмаглий, після стількох років каторги на Андаманських островах. Зріст його легко визначити за довжиною кроку. А про бороду ми знали з розповіді Тадеуса Шолто, якого вразив густий заріст на обличчі, що з'явився тоді у вікні. Гадаю, що це все. А помічник? Так, помічник. Але тут теж немає ніякої таємниці. Для вас невдовзі все з'ясується. Яке чудове повітря тут вранці! Бачите цю хмаринку, що пливе, мов рожева пір'їна величезного фламінго, а червоне кружало сонця, ледве продирається крізь лондонський туман. Воно світить багатьом добрим людям, але я ладен закластися, що навряд чи є зараз серед них химерніші за нас перехожі. Якою мізерною, здається людина, з її жалюгітним гонором та мріями на тлі природи. Якся має вас Жан-Поль? «Чудово! Я натрапив на нього через Карлайля!» Це все одно, що плевучи струмочком дістаємося озера, з якого він витікає. Він висловив одну дивовижну, але промовисту думку про те, що справжня велич людини починається з усвідомлення власної мізерності. Вона припускає, що вміння оцінювати і порівнювати вже саме по собі свідчить про шляхетність духу. Ріхтер дає багато поживи для роздумів. «Чи є у вас револьвер?» «Ні, лише ціпок». «Можливо, нам знадобиться зброя, коли ми вдаремося в їхній барліг. Джонатана я залишу вам, а якщо інший пручатиметься, я просто застрелю його». Говорячи так, він дістав свій револьвер, зарядив його двома набоями і поклав назад у праву кишені піджака. Весь цей час ми бігли за тобі путівцем по шосе в бік міста. Скоро ми опинилися серед поплутаних вулиць, переповнених майстровими та докерами. Нечупарні жінки відчиняли віконниці і підмітали сходи. В пивниці на розі якоїсь вулички вже вирувало життя. Раз у раз звідти виходили товсті бородані, що втирали рукавами губи після вранішнього кухля. Вуличні собаки проведжали нас цікавими очима. Але наш незрівнянний Тобі не дивився ні праворуч, ні ліворуч, а мчав уперед, трохи не торкаючись носом землі. І часом нетерпляче скавучав, нанюхуючи гарячий слід. Ми вже проминули стрітем, Брікстон, Кембервелл і опинилися біля Кеннінгтон-Лейн, діставшись кружним шляхом до східного боку стадіону. Люди, яких ми шукали, Обрали, мабуть, цю дивну кривулясту дорогу навмисне, щоб збити зі сліду погоню. Вони жодного разу не йшли головною вулицею, коли можна було йти бічними вуличками. На початку Кеннінгтон-Лейн вони повернули ліворуч і подалися на Бонд-стріт і Майлз стріт Тобі зупинився і почав бігати туди-сюди, задерши одне вухо і опустивши друге, мов живий образ собачої безпорадності. Потім він почав кружляти на місці, позираючи часом на нас, немов шукаючи розради. «Що це коїться з собакою?» – розлютився Холмс. «Хіба вони взяли тут кеп чи полетіли на повітряній кулі?» «Може, вони зупинилися тут на хвилину?» – припустив я. «Так, усе гаразд, тобі знову взяв слід», – з полегшенням сказав мій друг. Цього разу пес помчав стрілою. Обнюхавши все довкола, він ніби щось не думав І побіг уперед так швидко і рішуче, як іще не бігав цього ранку Слід, напевно, був зовсім свіжим, бо тобі не лише мало не заривався носом у землю А й шарпався з повітка, що тепер заважав йому бігти Зблизку холмсових очей я бачив, що кінець нашої подорожі вже недалеко Наш шлях тепер пролягав по Найн-Ельмс Позаду залишився великий дров'яний склад Бродеріка і Нельсона, що коло таверни Білий Орел. Там собака стрімко побіг у хвіртку, і ми опинилися у дворі складу, де вже починали працювати полярі. Тобі просто по стружках помчав на дорогу, обігнув клуню, проскочив коридор між двома купами дров, і нарешті з переможним гавкотом стрибнув на велику бочку, що стояла на візку, на якому її привезли. З висолопленим язиком і блискучими очима Тобі стояв на бочці, позираючи на нас у чеканні похвали. Всі клепки, бочки і колеса візка були вимащені темною рідиною. Повітря довкола смерділо креозотом. Ми з Шерлоком Холмсом перезернулися і водночас вибухнули нестримним сміхом. Розділ 8. Нерегулярний поліційний загін із Бейкер-стріт. «Що ж тепер?» – спитав я. «Тобі втратив свою непогрішну репутацію». «Він діяв у міру свого розуміння», – відповів Холмс і, знявши собаку з бочки, повів його до виходу з дерев'яного складу. «Уявіть собі, скільки креозоту вживає Лондон за один день. Тож, нічого дивного, що наш слід перетнули. Нині пішла мода просочувати ним дерево. Бідолаха тобі не винен». «Тоді, гадаю, варто повернутися до попереднього сліду». «Так, на щастя, це недалеко». Тепер зрозуміло, чому собака так розгубився на розі Найнц Плейс. Звідти два однакові сліди розходилися в два різні боки. Ми потрапили на хибний слід. Залишається повернутися і піти за іншим. Це було неважко. Ми привели тобі туди, де він помилився. Там він зробив ще одне коло і нарешті кинувся в зовсім іншому напрямку. Боюся, щоб він не привів нас туди, звідки привезли цю бочку з креозотом, – зауважив я. Навряд. Погляньте-но, він зараз біжить тротуаром, а бочку везли бруківкою. Ні, цього разу ми на правильному шляху. Слід повернув до берега. Позаду залишилися Белмонт Плейс і Принсі Стріт. У кінці Брод Стріт слід підвів просто до води де був невеличкий дерев'яний причал. Тобі привів нас на самісінький його краєчок і зупинився, скавулячи і дивлячись на темну швидку воду внизу. «Не пощастило», – мовив Холмс. «Тут вони взяли човен». До причалу було прив'язано кілька човнів та ялеків. Ми підвели Тобі до кожного, але хоч як він принюхувався, сліду не було. Недалеко від причалу стояв невеличкий цегляний будинок із дерев'яною вивіскою над другим вікном. На ній великими літерами було виведено «Мордекай сміт», а нижче «Прокат човнів на годину або на день». Інший напис над дверима повідомляв, що хазяїн має паровий катер. Про це свідчила й велика купа коксу біля самісінького берега. Шерлок Холмс повільно озирнувся, і лице його спохмурніло. «Оце вже погано», – мовив він. «Ці песеголовці виявилися розумнішими, ніж я гадав. Схоже, їм вдалося поховати кінці. Боюся, що відступ вони підготували заздалегідь». Він підійшов до дверей будиночка. Вони відчинились, і звідти вибігло мале кучеряве хлоп'я років шести. А за ним оглядна рум'яна жінка з великою губкою в руці. Ходи номитися, Джеку. крикнула вона. Ходино, бісеня, а то батько побачить дасть тобі прочуханки. Який милий хлопчик, почав Холмс, який рум'янощокий бешкетник. Чого ти хочеш, Джеку? Малий із хвилину подумав. Шилінг, відповів він. А може, ще чогось. «Два шилінги, відповів хлопчина, ще трохи подумавши. «Тоді тримай. Який чудовий у вас синок, місіс Сміт!» «Хай Господь благословить вас, сер. Такий розумний кросте! Ні за що його не вгамуєш! Надто коли батька нема вдома, як оце зараз!» «Немає вдома?» – розчаровано промовив Холмс. «Шкода! Я хотів би переговорити з містером Смітом!» «Він поїхав ще вчора вранці, сер, і, правду кажучи, я вже починаю боятися за нього. Але коли вам потрібен човен, сер, то я можу одв'язати». «Ні, я хотів би найняти паровий катер». «От лихо, сер, він саме на катері поплив. Оце й турбує мене, бо вугілля там лише до вуліча і назад. Якби на яхті, я нічого б не думала». Він частенько й до Грейвсенда ходить, і навіть ночує там, коли багато справ має. Але ж на катері далеко не заїдеш? Він може купити вугілля на будь-якій пристані. Може, сер, та він цього не любить. Надто вже каже, вони деруть за це вугілля. А ще мені не довподоби отой чоловік на дерев'янці. В нього пика така мерзенна і балакає не по-нашому. Чого він щоразу тут тиняється? «Чоловік на дерев'янці?» – здивовано спитав Холмс. ж, сер, смаглявий такий, на мавпу схожий. Це він учора по мого старого приходив. А старий мій, певно, вже чекав на нього, бо катер стояв готовий. Скажу вам щиро, не недоподобиться мені». «Люба моя місіс Сміт», – мовив Холмс, знизавши плечима. «Ви таребно боїтеся за свого чоловіка». Звідки ви можете знати, що вночі приходив саме той чолов'яга на дерев'янці? Не розумію, чому ви так уперто це кажете? А голос, сер, голос його я добре знаю, такий хрипкий та грубий. Постукав у вікно, коли повертало вже на третю. А ну, бо вставай, друзяко, каже, час на вахту. Мій старий розбудив Джима. це наш старший, і вони обидва пішли, не сказавши мені жодного слова. Мені добре було чути, як дерев'янка стокотить по бруку. Той чоловік на дерев'янці був сам? Не скажу, сер, я більше нічого не чула. Пробачте, місіс Сміт, але так мені потрібен був ваш катер. І як то речі він зветься? Аврора, сер, еге ж, така стара зелена посудина з жовтою смугою дуже широка в кормі. Ні, ви що? Наш катер маленький такий, чистенький Його щойно пофарбували на чорно Із двома червоними смугами Дякую Сподіваюся, що містер Сміт скоро вернеться Я хочу податися рікою вниз І якщо побачу Аврору, то скажу йому, що ви хвилюєтеся З чорним демаргом, кажете Демар чорний з білою смугою, сер Так, звичайно, і чорні борти «На все добре, місіс Сміт. Я бачу човняра, Ватсоне. Зараз ми перепливемо на той бік. Найголовніше в розмовах з такими людьми», – мовив Холмс, коли ми сіли в Ялик. «Ніколи не показувати, що ти хочеш щось від них довідатися. Тільки-но вони це розуміють, як відразу сховаються в скойки, наче устриці». Якщо ж слухати їх аби як неуважно, то можна дізнатися про все, що треба. Тепер зрозуміло, що нам слід робити, сказав я. Що ж ви робитимете? Винайму катер і вирушу за течією шукати Аврору. Любий мій друже, це було б непосильною задачею. Аврора могла зупинитися біля будь якої пристані на будь-якому березі, аж до Грінвіча, нижче від мосту. Піде безліч пристаней. Якщо ми вирушимо в погоню самі, то вони дуритимуть нас кілька днів. Тоді викличте поліцію. Ні, я викличу Етл Ні Джонса лише в останню мить. Він чоловік непоганий, і я не хотів би псувати йому кар'єру. Але тепер, коли вже стільки зроблено, я хочу сам завершити цю справу. То, може, дамо оголошення для власників пристаней? Ні, це ще гірше. Наші приятелі дізнаються, що погоня вже близько Візьмуть і покинуть Ангелію Мені здається, що вони так і збираються вчинити Але поки небезпеки нема, вони не поспішатимуть Джонсонове завзяття стане нам у пригоді Я певен, що його версія вже з'явилася в усіх газетах І втікачі гадають, що поліція взяла хибний слід То що ж нам робити? Питав я, коли ми пристави біля Мілбанської в'язниці Наймімо кеп Поїдьмо додому Поснідаємо І з годину потримаємо. Здається, що нам і наступної ночі Доведеться бути на ногах Зупинись на біля пошти, хлопче Тобі ми поки залишимо в себе Він ще може нам знадобитися Ми зійшли біля пошти на Грейт Пітер Стріт І Холмс послав телеграму Як ви думаєте, до кого? питав він, коли ми знову рушали. Навіть уявлення не маю. «Пам'ятаєте поліційний загін з Бейкер-стріт, що допоміг мені в справі Джеферсона Гоупа?» «Пам'ятаю», – «Пам усміхнувшись, відповів я. «Цього разу нам знову потрібна їхня допомога. Якщо вони не впораються, я маю ще помічників, але спершу випробую їх. Це телеграма до мого замурзаного помічника Вігінса». І я певен, що він зі своєю ватагою буде в нас, поки ми ще не закінчимо снідати. Було вже пів на п'яту, і я відчув, що після повної хвилювань ночі в мене появилася реакція. Нога моя кульгала, тіло голові утоми, в голові був туман. Я не мав того професійного завзяття, яким палав мій друг. До того ж, я не міг дивитися на цю справу як на просту логічну загадку. Щодо Небіжчика Бартолом'ю Шолто, то я, почувши про нього мало втішного, не міг відчувати великої неприязні до його вбивці. Проте скарби то була вже зовсім інша річ вони, принаймні частина їх, по праву належали міс Морстен, і поки була надія відшукати їх, я готовий був віддати задля цього своє життя. Щоправда, коли я знайду їх, то, напевно, втрачу міс Морстен. Але яким дрібним, егоїстичним було б моє кохання, якби я керувався лише цією думкою? Якщо Холмс не шкодував себе, щоб упіймати злочинців, то причина, що змушувала мене шукати скарби, була сильнішою. Ванна на Бейкер-стріт і чиста білизна причудово освіжили мене. Коли я зійшов униз, сніданок уже стояв на столі, а Холмс попивав каву. Ось, погляньте-но, мовив він сміючись, і подав мені газету. Завзятий Джонс і невгамовні газетярі зробили своє. Але ви, здається, вже геть чисто ситі цією історією. Беріться спершу до яєчні з шинкою. Я взяв у нього газету і прочитав коротенький допис під назвою «Загадкова пригода в Апер Норвуді». «Минулої ночі, близько 12-ї години, – писав Стандарт, – містера Бартолом'ю Шолто в Понде Шері Лодж, що в Апер Норвуді, знайдено мертвим у власній кімнаті за обставин, що змушують підозрювати злочин. Як нам пощастило дізнатися, на тілі містера Шолто не знайдено жодного сліду насильства, але багата колекція індійських коштовних речей, успадкована від батька, зникла». Першими це виявили містер Шерлок Холмс і доктор Ватсон, які приїхали туди з містером Тадеусом Шолто, братом покійного. На превелике щастя, відомий поліційний агент містер Еттенлі Джонс був тоді у Норвудській поліційній дільниці і прибув на місце злочину за півгодини після того, як знялася тривога. З притаманною йому майстерністю він одразу взявся до цієї справи і наслідки не змусили себе чекати. Брата-небіщика Деуса Шолто, а також економку місіс Бернстон, ключника індуса на ім'я Лал Рао та охоронця Макмердо взято під арешт. Немає сумніву, що злодій або злодії добре знайомі з будинком. Бо містер Джонс, відомий своєю спостережливістю і знанням злочинного світу, твердо встановив, що негідники не могли проникнути до будинку ані крізь двері, ані крізь вікно, а лише крізь віконце на горищі, над кімнатою, в якій знайшли тіло. Ця подробиця, досліджена якнайретельніше, незаперечно свідчить, що то були невипадкові грабіжники. Швидкі рішучі дії представників закону принагідно свідчать, як це важливо, щоб на місці подібного злочину була людина з гнучким, проникливим розумом. Ми вважаємо, що цей випадок підтверджує правоту тих, хто наголошує, що наша поліція мусить бути менш централізованою, тоді вона старанніше виконуватиме свої обов'язки. Хіба це не чудово? Посміхнувся Холмс, відсорбнувши з чашки кави. «Що ви про це скажете?» «Тільки те, що ми ледве врятувалися від арешту як спільники злочинців. І я скажу те саме. Якщо в нього знову прокинеться завзяття, я не поручуся за нашу безпеку». Цієї миті в передпокої гучно пролунав дзвінок, а за ним зляканий голос нашої господині місіс Хадсон, що силкувалася когось зупинити. «Боже, милий Холмсе», – мовив я, підводячись, – «невже це справді вони?» «Ні, до цього ще не дійшло. Це мій нерегулярний поліційний загін з Бейкер-стріт». Не встиг він закінчити, як на сходах хутко затопотіли босі ноги, долинули тонкі хлоп'ячі голоси, і до кімнати вдерлася дюжина брудних обдертих хлопчаків. Незважаючи на галасливе вторгнення, в їхній поведінці була дисципліна, бо вони негайно вишикувалися в ряд і нетерпляче вирічились на нас. Один з них, вищий і старший за інших, виступив вперед з виразом недбалої пихи. Дивитися на це мале опудало без сміху було неможливо. «Дістав вашу телеграму, сер», – мовив він, «і привів усіх, три шилінги і шостак на квитки». «Ось, тримайте», – сказав Холмс, і подав кілька срібних монет. Далі, Вігінсе, вони доповідатимуть тобі, а ти мені. Я не можу піддавати свій дім новому вторгненню. Але зараз навіть добре, що прийшли всі. послухайте мої інструкції. Треба знайти паровий катер Аврора, власник якого Мордекай Сміт. Катер чорний із двома червоними смугами. Демар теж чорний із білою смугою. Він загубився десь на річці. «Я хотів би, щоб один із вас чергував на причалі Мордекая сміта, на той випадок, якщо катер раптом повернеться. Розподіліть між собою обов'язки і обшукайте обидва береги річки. Коли матимете якісь новини, негайно повідомте мене. Зрозуміло?» «Так, начальнику», – відповів Вікінс. «Умови, як і раніше. Тому, хто знайде катер, плачу гінею. А це за день наперед». «Ну, до праці!» Холмс кожному дав пошилінку. Хлопці затупали босими ногами по сходах, і за мить я побачив, як вони повибігали на вулицю. «Вони цей катер і під водою розшукають», – мовив Холмс, підводячись за столу і запалюючи люльку. «Всюди пролізуть, усе побачать, усе почують. Сподіваюся, що вже надвечір ми знайдемо Аврору». А тим часом нам зостається тільки чекати Слід обірвався, і ми не візьмемо його, доки не відшукаємо Аврору або містера Мордика Ясміта Ці рештки доїсть тобі Ви ляжете відпочити, Холмсе? Ні, я не втомився У мене дивна вдача Я не пригадую, що праця мене втомлювала Навпаки, мене зморює неробство Я хочу покурити і поміркувати про цю химерну пригоду якою ми завдячуємо нашій чарівній клієнці. Кінець, здається мені, надзвичайно простим. Людей з дерев'яною ногою, гадаю, не так багато, а той незнайомець – просто унікальна особа. Знову цей незнайомець. Я зовсім не хочу робити з цього таємниці, тим паче для вас. Але ви вже повинні були б мати про нього власну думку. Згадаємо ще раз прикмети. «Маленька нога» пальці якої ніколи не знали взуття. Ходить босом, дерев'яний кийок із кам'яним наконечником. Дуже спритний, малий назріст, отруєнні шпичаки. Що ви про все це скажете? Дикун. вигукнув я. Можливо, один з тих індусів, що були спільниками Джонатана Смола? Навряд, відповів Холмс. Коли я вперше побачив його дивовижну зброю, то подумав те саме але сліди змусили мене змінити свій погляд. Серед мешканців Індостану є низький зріст люди, але таких маленьких ніг там ні в кого немає. Індуси мають довгі і вузькі ступні, магометани взувають сандалі, і великий палець у них відділений від інших рамінцем. Ці маленькі стріли можуть бути випущені лише одним чином – із трубки, в яку дмухають. То звідки, по-вашому, наш декон? «Південна Америка», – сказав я наздогад. Він простяг руку до полиці і дістав звідти грубезний том. Це перший том географічного довідника, що видається нині. Його можна вважати за останнє слово науки. Що тут є цікавого? Андаманські острови. 340 миль на північ від Суматри, у Бенгальській затоці. Так, так, що далі? Вологе підсоння, коралові рифи, акули, порт Блер, каторжна тюрма, острів Ратленд, рослинність – ось, знайшов. Тубільці антаманських островів можуть заслуговувати на те, щоб мати їх за найнижчий на зріст народ світу. Хоча деякі антропологи віддають перевагу африканським бушменам, індіанському племені копачів з Америки і тубільцям вогняної землі. Середній зріст тамтешньої дорослої людини близько чотирьох футів, хоча трапляються й набагато нижчі особи. Це люті, похмурі, нетовариські люди, які здатні проте демонструвати найвідданішу дружбу. Запам'ятайте це, Ватсоне. Слухайте далі. Вони дуже потворні, мають великі голови, мають люті очиці і огидні риси обличчя. Руки й ноги в них надзвичайно малі. Вони такі дикі й злі, що всі зусилля британської влади приручити їх щоразу зазнавали невдачі. Вони завжди були грозою для моряків, з якими ставалися аварії, бо полонених вони, звичайно, вбивають кайками з кам'яними наконечниками або отруєними стрілами. Всі напади зазвичай закінчуються людожерськими бенкетами. Які чудові, милі люди, Ватсоне! Якби цей чолов'яга мав змогу діяти на власний розсуд, ця пригода змогла б обернутися ще страшніше. Мені здається, що Джонатан Смол не надто охоче скористався його послугами. Звідки у нього такий чудернацький товариш? Оцього я не можу вам сказати. Та оскільки ми вже знаємо, що цей смол прибув до Англії з Андаманських островів, то немає нічого дивного, що він знайомий з цим остров'янином. Лягайте, но краще на канапу, і подивіться, як швидко я присплю вас». Холмс узяв із кутка свою скрипку «Я вмостився на канапі», і він заграв якусь тиху, повільну, дрімливу мелодію, безперечно свою власну. Бо у мого друга був надзвичайний композиторський хист. Я пригадую його тонкі сухорляві руки, серйозне обличчя і помахи смичка. Потім мені здалося, що я спокійно пливу кудись лагідним морем звуків. І ось я вже опинився в країні снів, де наді мною схилилася мила личко Мері Морстен». Розділ 9. Розрив у ланцюзі. Коли я прокинувся, відпочилий і бадьорий, було вже по обіді. Шерлок Холмс сидів там, де раніше, але скрипку відклав обіг і заглибився в читання книжки. Почувши, що я заворушився, він поглянув на мене. Я помітив, що обличчя його спохмурніло і стривожилося. «Ви спали так міцно», – мовив він. «Я боявся, що ми розбудемо вас своєю розмовою». «Ні, я нічого не чув», – відповів я. «Є свіжі новини?» «На жаль, немає. Правду кажучи, я здивований і розчарований». Я сподівався о цій порі вже знати щось певне. Тільки-но забігав Вікінс. Він сказав, що ніде не знайшов ані сліду катера. Це надто ускладнює нам справу, коли дорога є кожна хвилина. Чи можу я чимось допомогти? Я чудово відпочив і готовий провести ще одну безсонну ніч. Ні, зараз нам нема чого робити. Ми можемо лише чекати. Якщо ми кудись підемо... Тим часом може надійти очікувана звістка, і справа знову затримається. Ви робіть, як знаєте, а я зостануся тут на варті. Тоді я поїду до Кембервела, відвідую місіс Сесіль Форестер. Вона вчора просила мене зайти. «Місіс Сесіль Форестер?» – спитав Холмс з прихованою усмішкою в очах. «І міс Морстен теж, звичайно. Їм так хотілося почути, що буде далі». «Я б не розповідав їм надто багато», – мовив Холмс. «Жінкам ніколи не можна вірити до кінця, навіть найкращим з них». Я не став сперечатися щодо цього категоричного твердження. «Повернуся за годину чи дві», – зауважив я. «Чудово! Щасливої дороги! До речі, якщо поїдете в той бік, відвезіть додому тобі. Мені здається, що він більше нам не знадобиться». Я забрав нашого песика і віддав разом з півсовереном старому натуралістові на Пінчен-Лейн. Звідти я поїхав просто до Кембервела, де побачив, що міс Морстен ще й досі не відпочила від наших нічних пригод. Але дуже хоче послухати новини. Місіс Форестер так само була сповнена цікавості. Я розповів їм усе, як було, поминувши хіба що найстрахітливіші подробиці. Говорячи про смерть містера Шолто, я не сказав, як саме було скоєно убивство. Але навіть з усіма скороченнями моя розповідь вразила і схвилювала обох. «Наче в романі!» – вигукнула місіс Форестер. «Скривджена дівчина, півмільйонний скарб, чорношкірий людожер та розбійник на дерев'яній нозі. Це замість казкового смія або підступного графа». І два мандрівні лицарі-рятівники додала міс Морстен, ласкаво поглянувши на мене. «Послухайте, номери, адже від цих пошуків залежить ваша доля. Мені здається, що ви просто не подумали про це. Лише уявіть собі, що означає бути багатою, коли увесь світ лежить біля ваших ніг. Серце моє радісно затріпотіло, коли я помітив, що вона цілком спокійно сприйняла таке майбутнє». Вона навіть недбало хитнула своєю гордою голівкою Ніби ці скарби ані трохи її не цікавили Я хвилююся лише через містера Тадеуса Шолто, мовила вона Решта все дурниці Він був такий добрий і шляхетний Наш обов'язок – зняти з нього це жахливе, несправедливе звинувачення Вже вечоріло, коли я залишив Кембервелл і зовсім смеркло, коли дістався додому. Книжка і люлька мого друга лежали в його кріслі, проте сам він зник. Я озирнувся, сподіваючись побачити хоча б записку, але її не було. Мабуть, містер Холмс кудись вийшов, заговорив я до місіс Хадсон, коли вона увійшла, щоб засмикнути завіски. Ні, сер, він пішов до себе. Послухайте но, сер, багатозначно зашепотіла вона. Я побоююся, що він захворів Чому ж це місіс Хадсон? Він якийсь дивний сьогодні, сер. Тільки нови пішли, як він заходив кімнатою Туди-сюди, туди-сюди Я вже втомилася слухати ці кроки Потім почав сам із собою розмовляти Щось бурмотіти І щоразу, як почує дзвінок, вибігає на сходи і кричить «Що там місіс Хадсон?» А потім замкнувся в кімнаті але й крізь двері чути, як він там ходить. Аби лише не захворів, я вже пропонувала йому заспокійливе, та він так поглянув на мене, сер, що я й не пам'ятаю, як вийшла з кімнати. «Гадаю, місіс Хадсон, що тут немає причин для тривоги», – відповів я. Я не раз бачив його таким. Він саме заклопотаний однією невеличкою справою і, звичайно ж, хвилюється. Я розмовляв з нашою господиною якнайспокійнішим голосом, але й сам, правду кажучи, починав тривожитися, коли, прокидаючись кілька разів серед ночі, щоразу чув за стіною його розмірену ходу. Я розумів, якої шкоди може завдати його жвавому розумові ця вимушена перерва. За сніданком Холмс виглядав змореним та знесиленим. На його щоках хворобливо палали дві червоні плями. Ви не шкодуєте себе, друже, зауважив я. Адже ви цілу ніч провели на ногах. Так, я не міг спати відповів він. Ця пекельна загадка з'їдає мене. Застрягти на місці через таку дурницю, коли все інше ясно це для мене занадто. Я знаю злочинців, знаю їхній катер, знаю все, і не можу їх розшукати. Я використав усі свої засоби всю річку. Обидва її береги обшукали, і жодного сліду. Навіть місіс Сміт досі не знає, де її чоловік. Починаю підозрювати, що вони затопили катер. Хоча є факти, що свідчать супроти цього. А може місіс Сміт спрямувала нас хибним слідом? Ні, гадаю, що це неможливо. Я розпитував про катер з такими прикметами. Він справді існує. А може він поплив проти течії? Це я теж передбачив. Його шукають тепер аж до Річмонда. Якщо сьогодні не буде новин, я завтра поїду сам і шукатиму не катер, а людей. Але все-таки я певен, що ми дещо довідаємось. Проте ми не довідалися нічого. Ані от Вікінса, ані з інших джерел. Газети й далі друкували статті про норвудську трагедію. Всі вони по-ворожому трактували нещасного Тадеуса Шолто. Жодна газета не подавала свіжих подробиць, крім того, що допит призначено на завтра. Ввечері я знову помандрував до Кембервела, щоб розповісти жінкам про нашу невдачу. А коли повернувся, то побачив Холмса в найпохмурішому настрої. Він ледве відповідав на мої запитання і цілий вечір займався якимись хімічними дослідами. Нагрівав реторти, дистилював воду і нарешті так просмардів кімнату, що я трохи не втік на двір. Аж до світанку чути було, як він брязкає пробірками, захоплений своїми дослідами. Прокинувся я рано вранці, немов от штурхана, і здивувався, побачивши, що Холмс стоїть біля мого ліжка, вбраний у стару матроську одежу, бушлат – і пов'язаний круг шиї грубий червоний шарф. «Я вирушаю вниз за течією, Ватсоне», – повідомив він. «Я багато міркував над цією справою, і бачу лише один спосіб, і його будь-що треба випробувати». «Я теж, мабуть, піду з вами», – сказав я. «Ні, ви станете мені в більшій пригоді, якщо залишитесь тут. Я їду неохоче, бо що хвилини може надійти очікувана звістка, хоча вігінс як я побачив учора ввечері, зовсім втратив надію. Читайте всі листи і телеграми на моє ім'я, і коли довідаєтеся щось важливе, чиніть на власний розсуд. Чи можу я довіритися вам? Цілковито. Боюся, що телеграму на моє ім'я не можна буде послати, бо я й сам ще не знаю, де і коли буду. Але якщо мені пощастить, то я, мабуть, швидко повернуся. І, звичайно ж, принесу свіжі новини – або щось іще. Увесь ранок я не мав від нього жодної звістки. Розгорнувши стандарт, я проте побачив нове повідомлення, що відрізнялося від попередніх. Щодо трагедії в Апер-Норвуді йшлося там. То вона може виявитись набагато складнішою і таємничішою справою, ніж здавалося спочатку. Як тільки було з'ясовано, містер Тадеус Шолто ніяким чином не завинив у братові смерті. Його та економку місіс Бернстон звільнили минулого вечора. Є вісті, що поліція має ключ до встановлення особи справжніх злочинців. І ця справа зараз у руках містера Етенлі Джонса, агента Скотланд-Ярду, добре відомого своїм завзяттям і проникливістю. Злочинців щохвилини можуть заарештувати. Ну, дякувати богові, подумав я, принаймні наш друг шолто на волі. Цікаво, що то за ключ. Проте так завжди пишуть, коли поліція сідає на мілину. Я кинув газету на стіл, і раптом мені в око впало оголошення в колонці надзвичайні пригоди. В ньому йшлося. Розшукують мордикая сміта, власника човнів, і його сина Джона що залишили причал Сміта близько третьої години ночі у вівторок на паровому катері Аврора. Катер чорний з двома червоними смугами. Димар чорний з білою смугою. Винагорода. П'ять фунтів кожному, хто повідомить про місце перебування згаданого Мордекая Сміта і катера Аврора Місіс Сміт. Причал Сміта або на Бейкер-стріт 221-Б. Адреса Бейкер-стріт свідчила, що це оголошення, безперечно подав Холмс. Я подумав, що це справді хитромудрий задум. Утікачі побачать тут лише природне хвилювання жінки, яка розшукує свого чоловіка. День тягнувся невимовно довго. Щоразу, як стукали в двері чи з вулиці лунали кроки, я насторожувався, чекаючи або повернення Холмса, або відповіді на його оголошення. Я пробував читати, але думки мої невпинно снувалися довкола нашої дивної пригоди та пари негідників, за якими ми полювали. А якщо раптом, запитував я себе, у міркуваннях мого друга сталася фатальна помилка, якщо він став жертвою якогось жахливого самообману, хіба не може бути такого, що його витончений логічний розум вибудував свою теорію на сумнівних відомостях? Я не знав випадку, щоб він помилявся, але навіть найсильніший розум часом може схибити. Його могла збити зі сліду надто вже тонка логіка. Він полюбляв чудернацькі, дивовижні пояснення, гребуючи простішими і природнішими з тих, що були під рукою. Проте, з іншого боку, я сам був свідком цієї пригоди і на власні вуха чув його висновки». Вкотре пригадавши з самого початку всю довгу низку химерних подій, багато з поміж яких могли б здатися дурницями, я мусив визнати, що коли Холмс десь і помиляється, то згодом все одно виявиться, що він мав слушність. О третій годині дня пролунав різкий дзвінок і з передпокою долинув чись владний голос і в кімнаті, на мій подив, з'явився не хто інший, як сам містер Етелні Джонс. Зараз він ані трохи не нагадував того пихатого, безцеремонного мудрагеля, що так упевнено взявся розслідувати пригоду в Апер Норвуді. Вигляд у нього був похмурий, а в поставі з'явилося щось благальне. «Добрий день, сер. добрий день», – промовив він. «Містера Шерлока Холмса, як я бачу, немає?» Ні. Я не знаю, коли він повернеться. Може, ви зачекаєте? Сідайте в крісло, візьміть сигару. «Е, дякую, я так і зроблю, – відповів Джонс, утираючи лице червоною картатою хустинкою. Вип'єте віскі з содовою? Охоче, півслянки. Зараз така спека, як на вересень, і до того ж кінця не видно цим турботам. Адже вам відома моя норвудська теорія. Так. «Я пам'ятаю, ви її розповідали». «Що ж, мені довелося її переглянути. Я так сильно накинув тенета на містера Шолтосер, а ще раптом трісь, і посередині в них виявилась дірка. Він має незаперечні докази своєї невинності. Відтоді, як він залишив братову кімнату, його бачили то там, то тут. Він не міг ані вилізти на дах, ані пролізти на горище крізь віконце. Ця справа дуже темна» і мою репутацію поставлено на карту. Я був би дуже радий вашій невеличкій допомозі. Всі ми часом потребуємо допомоги», – зауважив я. «Ваш друг, містер Шерлок Холмс, дивовижна людина, сер», – промовив він хребким, потайним голосом. «Він людина, що не знає поразок. Я чув, до яких справ брався цей чоловік, і щоразу йому вдавалося пролити на них світло». Він трохи непослідовний у своїх методах і надто поспішає з висновками. Але я гадаю, що він міг би стати найкращим офіцером поліції. Я готовий повторити це будь-кому. Сьогодні я дістав від нього телеграму, з якої видно, що він знайшов свіжий ключ до справи Шолто. Ось вона, його телеграма. Він дістав з кишені телеграму і простяг мені. Відіслано її було з Поплара о 12 годині. «Негайно їдьте на Бейкер-стріт», – стояло там. «Якщо я не встигну повернутися, чекайте мене. Йду слідами вбивць Шолто. Якщо хочете взяти участь у фініші, приєднуйтесь до нас». «Чудова новина. Він, мабуть, натрапив на їхній слід», – сказав я. «Отже, він теж дав маху», – вигукнув Джонс із явним задоволенням. «Навіть найкращі і з часом помиляються. Звичайно, ця тривога може виявитися даремною, але мій обов'язок охоронця закону – не проминати жодної нагоди. Е, там хтось йде. Можливо, це він». На сходах затупотіли важкі кроки. Почулося гучне сопіння й кахикання, мов у людини, що ледве дихає. Раз чи двічі ця людина зупинялася. Нарешті підійшла до наших дверей і відчинила їх». Її вигляд якраз відповідав тим звукам, що їх ми тільки не чули. То був літній чоловік у матроській одежі, старому бушлаті, застебнутому до підборіття, спина його зсутулилася, коліна тремтіли, дихання було важким і надсадним, він стояв, спираючись на грубу дубову палицю, і плечі його тяжко здіймалися, набираючи в легені неслухняне повітря.